Розділ третій. Ім'я Дженіфер Паркер не просто з'явилася у вечірньому випуску новин, а всі новини були присвячені лише їй. Аж надто смаженою виявилася історія з передачею головному свідку звинувачення жовтої канарки. По всіх телеканалах показувалися кадри, коли Дженніфер виходила з кабінету судді Волдмана, насилу пробираючись до виходу крізь НАТО в препартерів і роззяв. Дженіфер не могла повірити у свою сумну популярність. З усіх боків на неї насідали телевізійники, радіорепортери, журналісти із гадет. Їй хотілося втекти від них, але гордість не дозволяла цього зробити. «Хто вам дав дохлу канарку, міс Паркер? Чи зустрічалися ви з Майклом Моретті? Чи знали ви, що Дісільва хотів використати цей процес, щоб здобути посаду губернатора?» Окружний прокурор каже, що має намір позбавити вас звання юриста. Чи ви оспорюватимете це рішення? На всі запитання Дженіфер відповідала, стиснувши зуби, без коментарів. Телекомпанія CBS назвала її у випуску новин «Нікудишній Паркер». ABC дала їй прізвисько «Жовта канарка». Спортивний коментар NBC – Порівняв її з Роєм Рігельсом, футболістом, який забив гол у свої ворота. У Тоні Плейс, ресторані, що належав Майклу Моретті, панували гучні веселощі. У залі було близько дюжини чоловіків, які святкували перемогу. Майкл Моретті на самоті сидів біля стійки бару, дивлячись на зображення Дженніфер Паркер на екрані телевізора. Усі юристи обговорювали випадок із Дженніфер Паркер. Половина з них вірила, що її підкупила мафія, інші схилялися до того, що вона просто невинна жертва. Але, незважаючи на відмінність думок, і ті інші одностайно погоджувалися, що її кар'єру юриста закінчено. Вона тривала ровно 4 години. Дженіфер народилася в Келса, штат Вашингтон, невеликому містечку, заснованому в 1847 році шотландцем, що сумує за батьківщиною, який назвав його так на честь свого міста в Шотландії. Батько Дженіфер був адвокатом. Спочатку він працював на лісозагатівельній компанії, яким і належало містечко, а потім почав захищати інтереси робітників із лісопільних заводів. Перші спогади дитинства Дженіфер були сповнені радістю. Штат Вашингтон був для неї справжньою книгою природи з його разючими горами, льодовиками та національними парками. Вона каталася на лижах у зимку та на каное влітку, а коли підросла, то підіймалася на льодовики, побувала в місцях із чудовими назвами – Охана, Пекош та Нісуакалі, озеро Кле-Елум та водоспаді Ченуїс, Хорсхавен та Якимавеллі. Разом із батьком підкорила гору Маунт-Рейнер і каталася з ним на лижах із крутих схилів Тімберлайна. Батько завжди знаходив для неї час, тоді як її чарівна і діяльна мати завжди була чима зайнята і рідко бувала вдома. Дженніфер любила батька. У жилах Алана Паркера текла англійська, ірландська та шотландська кров. Це була чуйна людина з глибоким почуттям справедливості. Гроші його цікавили. Дуже мало. Його цікавили люди. Він міг годинами розповідати, Дженніфер, про ті судові справи, якими він займався, про ті проблеми, з якими люди приходили до його скромного кабінету. Лише через багато років Дженніфер зрозуміла, що він розмовляв з нею тому, що вона була єдиною людиною, з ким він міг поділитися своїми думками. Після занять у школі Дженніфер поспішала до зали суду, щоб побачити батька за роботою. Якщо не було судових засідань, вона приходила до кабінету, слухаючи, як він обговорює питання з клієнтами. Вони ніколи не говорили про те, що вона навчатиметься на юриста. Це малося на увазі само собою. Коли Дженніфер виповнилася 15 років, вона почала працювати з батьком під час літніх канікул. У тому віці, коли інші дівчата зустрічалися з хлопцями, Дженніфер була поглинута судовими розглядами та засіданнями. Хлопчики звертали на неї увагу, але вона рідко зустрічалася з ними. У день 16-ліття Дженніфер і її мати змоталася з міста, з 18-річним сином їхніх сусідів, і батько Дженніфер тихо помер. Потрібно було сім років, щоб його серце перестало битися, але він був мертвий з того моменту, коли дізнався правду про свою дружину. Все місто знало про це і зі співчуттям ставилося до нього, що посилювало його страждання, оскільки Алан Паркер був гордою людиною. Саме тоді він не почав пити. Дженніфер намагалася щосили допомогти йому, але все було безрезультатно. Нічого не можна було зробити, щоб все було як раніше. Наступного року, коли настав час вступати до університету, Дженніфер заявила, що хоче залишитися з батьком, але він і чути про це не хотів. Ми будемо з тобою партнерами, Дженні, сказав він. «Давай, швидше отримуй диплом юриста». Юриспонденцію вивчала в університеті Сіетла. У той час, як її однокурсники на силу продиралися через премудрості актів цивільних правопорушень, цивільного та кримінального права, Дженніфер почувала себе у юриспенденції як риба у воді. Жила вона в університетському гуртожитку та знайшла роботу в юридичній бібліотеці. Дженніфер любила Сіетл. У неділю вона студент індіанець на ім'я Аміні Вільяме та висока кислява ірландка Джозефіна Колінз ходили на озеро Грінлейк, розташоване в центрі міста, щоб погрести на човнах, відвідували перегони на озері Вашингтон, спостерігаючи за різнокольоровими гідропланами. Усі Сіетлі були чудові джаз-клуби. Найбільше Дженіфер любила ходити у Пітері Попдек де замість столів стояли дерев'яні ящики, а замість стільців – пеньки. Після занять Дженіфер, Аміні та Джозефіна зустрічалися, зустрічалися в хесті-тесті, де подавали найсмачнішу у світі смажену картоплю. Двоє молодих людей домагалися розташування серця Дженіфер. Привабливий студент-медик на ім'я Джон Ларкін та студент юридичного факультету Бен Монро. Час від часу вона ходила на побачення то з одним, то з іншим, але була надто зайнята, щоб серйозно захопитися. Восени та взимку стояла холодна і сира погода з пронизливим вітром, і здавалося, що дощ буде йти вічно. Дженніфер носила куртку із синьо-зеленої шотландки, на ворсі якої, немов смарагди, блищали краплі дощу, і очі Дженіфер спалахували подібно до тих смарагдів. Не помічаючи негоди, вона ходила, занурена у свої думки, ще не знаючи, що вона постійно повертатиметься до минулого у своїй пам'яті. Весною дівчата розцвітали яскравими сукнями. Юнаки збиралися групами на галявинах, спостерігаючи за студентками, що проходять. Але в Дженніфер відчувалося щось таке, що змушувало їх залишити свої жарти, коли вона проходила повз. У ній була властивість, що важко піддається визначенню, почуття, що вона вже досягла того, чого вони тільки прагнули. Щоліта Дженніфер відвідувала батька. Він дуже змінився останнім часом, не напивався до носями, але й Тверезом теж не був. Він замкнувся у своїй вежі зі слонової кістки, де ніхто не міг дістатися до нього. Батько помер коли Дженіфер закінчувала останній семестр навчання. Після похорону Дженіфер, Дженіфер повернулася до Сіетла продовжувати навчання. Батько залишив їй менше тисячі доларів, і вона мала прийняти рішення, як жити далі. Вона знала, що не може повернутися в Келса для адвокатської діяльності, оскільки для його мешканців назавжди залишиться маленькою дівчинкою, чия мати втекла із хлопцем. Завдяки високим показникам у навчанні Дженніфер отримала пропозицію щодо роботи від представників дюжини великих адвокатських фірм. Уоррен Оакс, її викладач із кримінального права, сказав їй, «Це визнання ваших достоїнств, леді. Жінці дуже важко отримати місце у добрій адвокатській конторі». Незабаром після випуску проблема Дженіфер вирішилася сама по собі. Орен Оакс попросив її зайти до нього після занять. «Я тут отримав листа з канцелярії окружного прокурора Манхеттена. Вони просять надіслати їм найкращого випускника. Тобі це підходить? Нью-Йорк!» «Так, сер!» Дженіфер була настільки вражена, що відповідь сама злетіла за її губ. Вона злітала до Нью-Йорка, де склала іспит на звання юриста і повернулася до Келсо закрити контору батька. Це була сумна процедура, бо тут усе нагадувало їй минуле. Дженніфер здавалася, що все її дитинство пройшло в цій конторі. Вона вирішила не кидати роботу в юридичній бібліотеці університету, поки не дізнається про результати іспиту на право займатися адвокатською діяльністю. «У Нью-Йорку одна з найсуворіших комісій країні, попередив її у Орену Уакс. Дженіфер і сама про це знала. Повідомлення про те, що вона успішно склала іспит, надійшло разом із запрошенням з канцелярії окружного прокурора Нью-Йорка. Через тиждень Дженніфер перебралася до Нью-Йорка. Вона знайшла на 3-й авеню невеличку квартирку з імітацією каміна на 3-му поверсі у будинку без ліфта. «Підйом пішки піде мені тільки на користь», – подумала вона. У Манхеттені був... не було високих гір, куди можна було здійснювати сходження, ні швидких річок, щоб плавати на каное. Квартирка складалася з невеликої вітальні, де стояв диван-ліжко, і крихітної ванної, єдине віконце, в якій було закрито наглухо та пофарбоване чорною фарбою. Меблі схожі, були пожартовані колишньому господареві армією порятунку. Звичайно, я не затримаюсь тут надовго, подумала Дженніфер. Це лише тимчасовий притулок, доки я не стану справжнім адвокатом. Але це залишилося у мріях. Реальність була зовсім іншою. У Нью-Йорку вона перебувала менше, ніж 72 години, і її викинули зі штату окружного прокурора, і до того ж їй загрожувала втратити права на адвокатську практику. Дженіфер перестала читати газети та журнали, не включала телевізор, тому що навколо йшлося тільки про неї. Вона відчувала, як люди показують на неї пальцями на вулиці, автобусі, в магазині. Вона замкнулася у своїй квартирці, не відповідала на дзвінки та не підходила до дверей. Дженіфер подумувала про те, щоб зібрати валізу і повернутися до Келсо. Подумувала і про те, щоб знайти роботу в іншій сфері. Подумувала про самогубство. Довгими годинами вона складала листи до окружного прокурора Роберта Дісільви. В одних листах вона угідливо відгукувалася про його байдужість і убогість розуму, в інших – принижено перепрошувала і просила дати можливість почати все спочатку. Жодного з листів так і не було надіслано. Перше в житті Дженіфер була на межі розпачу. Друзі, яким можна було вилити душу, у Дженіфер у, у Нью-Йорку їх не було. Цілими днями вона сиділа вдома і лише пізно ввечері виходила погуляти з порожнілими вулицями. За булдиги, яким місто належало вночі, ніколи не чіплялися до неї. Можливо, в її очах відбувалася їхня самотність і розпач. Гуляючи вулицями, Дженніфер знову і знову прокручувала ту саму сцену, але щоразу з іншим кінцем. Людина відходить від групи людей, які зібралися навколо Дісільви, і прямує до неї. У руках у нього пакумок. Міс Паркер. Так. «Шеф хоче, щоб ви передали це містеру Стеллі!» Дженніфер холодно дивиться на нього. «Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення!» Людина в паніці тікає. Людина відходить від групи людей, які зібралися навколо Десільви, і прямує до неї. У руках у нього пакумок. «Міс Паркер?» «Так, шеф хоче, щоб ви передали це містеру Стеллі!» Дженніфер відкриває пакет і бачить дохлу канарку. «Я вас заарештовую!» Людина відходить від групи людей, які зібралися навколо Десільви, і прямує до неї. У руках у нього пакумок. Він проходить повз неї і звертається до іншого молодого помічника прокурора. Шеф хоче, щоб ви передали це містеру Стеллі. Вона могла обігравати цю сцену безліч разів, але нічого не можна було змінити. Одна турна помилка перекреслила всю її кар'єру. Але хто сказав, що перекреслила? Преса? Ді Сільва? Поки що ніхто не сказав, що її позбавили звання юриста. Отже, вона все ще є адвокатом. «Багато адвокатських фірм пропонували мені роботу», – сказала сама собі Дженніфер. Зрадівши, вона дістала список фірм з представниками, яких зустрічалася, і почала обзвонювати її. Кого б вона не питала, цієї людини ніколи не було на місці. Пройшло чотири дні, перш ніж вона зрозуміла, що стала парією у світі юристів. Шум здійняти навколо неї ліг, але люди продовжували пам'ятати. Дженіфер невтомно дзвонила потенційним роботодавцям, переходячи від розпічу до обурення і знову до розчарування. Вона часто думала, чим ще може займатися, і завжди приходила до того самого висновку. Єдине, що її справді хвилювало, так це юриспруденція. Вона була юристом і бог тому свідок. Поки її не дискваліфікували, шукатиме спосіб займатися адв... адвокатською практикою. Вона почала обзвонювати всі адвокатські контори Манхеттена. Приходячи без попереднього дзвінка, вона повідомляла своє ім'я секретарці та говорила, що хоче зустрітися з начальником відділу персоналу. Іноді її удостоювали у ауидієнції, але Дженіфер відчувала, що це робилося швидше з цікавості. Вона була виродком і їм хотілося просто подивитися на неї живцем. Але найчастіше їй повідомляли, що вільних вакансій немає. Через шість тижнів гроші почали танути. Вона переїхала б у дешеву квартиру, але дешевше за квартири вже не було. Дженіфер відмовилася від сніданків та обідів, дозволяючи собі повечеряти у дешевих забігайлівках, де годують погано, але ціни доступні. Вона виявила дві пивні, де за скромну суму подавали гарячу страву, скільки завгодно пива та салату. Дженіфер ненавиділа пиво, але воно притупляло почуття голоду. Коли Дженніфер обійшла всі великі адвокатські фірми, вона перейшла на невеликі контори і знову взялася за телефон. Але про її репутацію чули і там. Чоловіки пропонували їй побачення, але роботи ніхто не пропонував. Вона впала у відчай. «Добре», – викликом подумала вона, – «раз ніхто не хоче прийняти мене на роботу, я відкрию власну адвокатську контору. Все лихо було в тому, що на це були потрібні гроші. Принаймні 10 тисяч доларів. Їй треба було сплатити оренду приміщення, телефон, секретарку, придбати книжки з юриспруденції, столи, стільці, а в неї б не вистачило грошей і на поштові марки. Дженіфер розраховувала на зарплату, що збиралася отримувати, працюючи у штаті окружного прокурора, але про це тепер і мріяти не доводилося. Можна було забути і про гроші, які їй мали виплатити при звільненні. Її не звільнили, а просто викинули за двері. Ні, не було жодної нагоди відкрити свою власну контору. Залишалося одне – знайти когось, з ким на паях можна було б орендувати приміщення. Купивши «Нью-Йорк Таймс», Дженіфер почала переглядати оголошення. Нарешті вона натрапила на оголошення, яке привернуло її увагу. «Здається, частина приміщення – за помірну плату». Для Дженіфер головна інформація полягала у двох останніх словах. Вирізавши оголошення, вона спустилася в метро та вирушила за вказаною адресою. Це був застарілий будинок на Нижньому Бродвеї. Помешкання знаходилося на 10-му поверсі. На дверях висіла табличка «Кеннет Бейлі» – пошукове агентство «АС». А під нею інша – «Агенція Рокфеллера по збору податків». Глибоко зітхнувши, Дженніфер штовхнула двері й увійшла. Вона опинилась у маленькій кімнаті без вікон. У ній стояли три обшарпані столи і кілька сільців, два з них були зайняті. За одним із столів лиса, погана одягнена людина середнього віку, заповнювала якісь папери. За іншим, біля протилежного муру, сидів чоловік років 30. У нього було руде волосся та блакитні очі. Шкіра на обличчі була світлою і у ластовині. Він був у вузьких джинсах та футболці. Білі паруси на вітуфлі були надіті на босу ногу. Він розмовляв по телефону. Не турбуйтесь, Місіс Десер. Двоє моїх найкращих агентів працюють над вашою справою. Незабаром ви дізнаєтесь про свого чоловіка. Боюся, що змушений попросити у вас ще грошей на покриття витрат. Ні-ні, поштою висилати не треба. Пошта працює просто жахливо. Я буду сьогодні у вашому районі, тож заберу їх сам». Він поклав слухавку і, піднявши очі, побачив Дженніфер. Вставши за столу, він усміхнувся і простяг їй руку. Я Кенет Бейлі. Чим можу бути вам корисний цього чудового ранку? Обвівши поглядом кімнатку, Дженніфер невпевнено сказала Я. Прийшла за оголошенням, а. у його блакитних очах промайнуло здивування. Лиси підняв голову і теж глянув на Дженніфер. Кенет Бейлі, представив його. Це отто вензел. Він очолює агентство Рокфеллера зі збирання податків. Дженніфер кивнула і обернулася до Беллі. А ви, значить, із розшукової агенції АС? Точно. А ви чим займаєтесь? Я? Я адвокат. Кеннет Беллі скептично глянув на неї. І ви збираєтеся відчинити свою контору тут? Озирнувшись навколо, Дженніфер уявила себе що сидить за порожнім столом у компанії цих людей. Я, мабуть, піду, сказала вона. Я не впевнена. Вам див... доведеться платити лише 90 доларів на місяць. За 90 доларів я можу купити весь цей будинок, відповіла Дженніфер, збираючись іти. – Гей, зачекайте! Дженніфер зупинилася. Кеннет Бейлі потер рукою підборіддя. – Добре. Згоден за 60. Коли справи у вас підуть, то й поговоримо про збільшення плати. Гра коштувала свічок. Дженіфер знала, що дешевше їй нічого не знайти. Я згодна, сказала Дженіфер. Ви не пошкодуєте, пообіцяв Кеннет Бейлі. Коли ви принесете свої речі, вони зі мною. Кеннет Бейлі сам написав табличку. Дженіфер Паркер, адвокат. Дженніфер дивилася на цей напис зі змішаним почуттям. Тепер, коли у Дженіфер було своє місце, їй не вистачало тільки одного – клієнтів. Вона вже не могла собі дозволити харчуватися в пивних. Щоранку о 9 годині Дженіфер сиділа за своїм столом, але, крім як слухати розмови по телефону Кена Белі та Отто Вензела, робити їй було нічого. Діяльність Кенабелі в основному полягала в пошуках зниклого подружжя та дітей. Спочатку Дженніфер вирішила, що він був звичайним шахраєм, у якого справа не йшла далі за обіцянки, хоча це не заважало йому брати з клієнтів кругленькі суми. Але невдовзі вона зрозуміла, що він працював на совість і часто досягав успіху. Це була розумна і прониклива людина. Отто Вензел залишався для неї загадкою. Телефон його дзвонив безперервно. Він піднімав слухавку, щось бурмотів туди, записував якісь відомості на аркуш паперу і зникав на кілька годин. — Отто займається поверненням, — пояснив їй одного разу Кен Белі. Поверненням? — Ага, різні компанії наймають його, щоб вилучати машини, телевізори, пральні машини, за які не було сплачено внесків. Він з цікавістю глянув на Дженніфер. «У вас є якісь клієнти?» «Так, намічається дещо», – ухильно відповіла Дженніфер. Він кивнув. «Не засмучуйтесь, у кожного є помилки». Дженніфер відчула, як з її обличчя зливає фарба. «Значить, він знав про неї». Кен Белі дістав сандвіч із величезним шматком м'яса. «Хочете?» Сандвіч мав дуже апетитний вигляд. «Ні, дякую», – твердо відповіла вона. «Я ніколи не обідаю». «Гаразд». Вона подивилася, як він вп'явся зубами в сандвіч. Побачивши вираз її обличчя, він спитав. «Ви впевнені, що...» «Ні, дякую. Я, Я поспішаю на важливу зустріч». Дженніфер вийшла з кімнати. Кен Беллі провів її задумливим поглядом. Він завжди пишався здатністю визначати характер людей. Але Дженніфер Паркер була для нього загадкою. З газет та телепередач він виніс упевненість, що хтось заплатив їй, щоб зірвати процес над Майклом Маретті. Але після того, як познайомився з нею, він уже не був такий впевнений. Колись Кен був одружений і, пройшовши через усі кола пекла, до жінок ставився з презирством. Але щось усередині говорило йому, що ця жінка особлива. Вона була гарною, розумною і дуже гордою. «Господи!» – сказав він сам собі. – «Не будь ідіотом! Достатньо одного вбивства на твоїй совісті!» Емма Лезерс була сентиментальною ідіоткою, – думала Дженніфер. Пішли мені свої убогі, втомлені, жебраки маси стражденних, які прагнуть випити ковток свободи. Пішли без понівечених до мене. Справді, у Нью-Йорку нікому немає діла, чи працюєш ти, чи ні. Та й взагалі, кого цікавить у Нью-Йорку – живи ти, чи помер? Перестань себе шкодувати, – сказала собі Дженніфер. Перестань жаліти себе. Але це було нелегко. Грошові запаси Дженніфер зводилися до 18 доларів, плату за квартиру було прострочено, а рентну плату за місце у конторі вона вже внесла. Вона не мала грошей, щоб залишатися в Нью-Йорку, і не було грошей, щоб виїхати звідти. Відкривши телефонну книгу, Дженніфер почала дзвонити в усі юридичні контори в алфавітному порядку, намагаючись знайти хоч якусь роботу. Вона дзвонила з телефону автомата, тому що не хотіла, щоб Кенбелі та Ота Вензел знали, про що вона говорить. Результат був той самий ніхто не хотів брати її на роботу, доведеться їй повертатися в Келсо і працювати юридичним консультантом або секретарем одного з друзів її батька. Як їй не хотілося цього, це була гірка поразка, але іншого виходу не було. Вона повернеться додому невдахою. Найближчою проблемою було дістатися до Сіетлу. Переглянувши денний випуск New York Post, вона знайшла оголошення, в якому пропонувалася поїздка в Сіетл на машині за платою половини витрат на бензин. Дженніфер зателефонувала, але ніхто не відповідав. Вона вирішила зателефонувати вранці. Наступного дня Дженніфер прийшла на роботу в останнє Ото Вензела. В останнє Ото Вензела не було, а Кенбелі, як завжди, висів на телефоні. На ньому були джинси та кашеміровий светр. "Я знайшов вашу дружину", казав він у слухавку. "Єдина проблема, що вона не збирається повертатися додому, наскільки я зрозумів цих жінок. Хто може збагнути цих жінок?" «Гаразд, я скажу вам, де вона, а ви вже самі розбирайтеся між собою». Він продиктував адресу готелю. «Усього хорошого». Повісивши слухавку, він повернувся до Дженіфер. «Щось ви сьогодні пізно». «Містер Ребелі. «Боюся, що мені доведеться виїхати. Належні з мене гроші я надішлю вам, як тільки зможу». Відкинувшись на, сін... на сільці, Кен Беллі, вивчаючи, глянув на неї. Від його погляду Дженніфер стала не по собі. «Ви згодні?» «Повертаєтеся до Сіетлу?» Дженніфер кивнула головою. «Перш ніж виїхати, – сказав Кен Белі, не могли б ви надати мені послугу? Один знайомий адвокат попросив мене рознести повістки, а часу не маю. Він платить 12 доларів 50 центів за кожну вручену повістку плюс транспортні витрати». «Ви не допоможете мені?» За годину Дженніфер Паркер перебувала в розкішно обставленій адвокатській фірмі «Пібоді Пібоді». Саме в такій фірмі мріяла вона працювати, а згодом – стати повнопратним партнером та займати величезний кабінет. Її провели до невеликої кімнати, де стурбована секретарка вручила їй пачку повісток. «Тримайте! Не забудьте відзначати кіломатраж, адже ви на машині!» «Ні, бачите. Якщо ви їздимете на метро, записуйте витрати. Добре». Залишок дня Дженніфер розносила повістки під проливним дощем у Бронксі, Брукліні та Квінці. Надвечір вона заробила 50 доларів. Вона повернулася в свою квартирку змерзла і виснажена. Але нарешті вона заробила гроші. Перші гроші, відколи приїхала до Нью-Йорка. Секретарка сказала їй, що залишилося ще багато повісток, робота була не з легких – мотатися по всьому місту, зазнаючи образ. Перед нею зачиняли двері, їй погрожували, кричали на неї і двічі запропонували переспати. Перспектива провести ще один день подібним чином призводила її до віччаю. Але поки вона може залишитися в Нью-Йорку, вона має надію, хай навіть слабку. Дженніфер наповнила ванну і поринула в гарячу воду, відчуваючи насолоду всім тілом. Вона й не підозрювала, як утомилася. У неї болів кожен м'яс. Вона вирішила, що для підняття настрою їй потрібна хороша вечеря. Вона може пошикувати. «Я піду до ресторану зі скатертинами та серветками», – подумала Дженніфер. «Послухаю спокійну музику, вип'ю келих вина, і тут дзвінок перервав її думки. То був чужий звук. З того часу, як вона оселилася тут два місяці тому, до неї ніхто не приходив. Це могла бути лише до могосподарка, яка прийшла по квартплату. Женіфер лежала, не рухаючись, чекаючи, що господині набридне дзвонити, і вона піде. Але дзвінок пролунав знову. Неохоче, Женіфер вилізла з теплої ванни. Закутавшись у махровий халат, вона підійшла до дверей. «Хто там?» Чоловічий голос за дверима промовив. «Міс Паркер?» «Так. Мене звуть Адам Уорнер. Я адвокат». Здивована Дженніфер, накинувши халата, відчинила двері. На сходовій площаці стояв широкоплечий чоловік зі світлим волосем. «Чи можна увійти?» Бандити не носять пошиті на замовлення костюми, туфлі фірми Гучі та шовкові краватки і вони не мають чуттєвих рук зертельно доглянутими нігтями. Хвилинку. Знявши ланцюжок, Дженіфер відчинила двері. Коли Адам Уорнер зайшов, Дженніфер окинула кімнату поглядом, бачачи всіюю убогість його очима. Вона дуже засмутилася. Він, зважаючи на все, звик до іншої обстановки. Чим можу бути вам корисною, містер Уорнер? І раптом... Дженніфер зрозуміла, навіщо він прийшов, і її охопило почуття тріумфу. Це щодо роботи. Як би їй хотілося бути в розкішній темно-синій сукні з бездоганною зачіскою? Адам Орнер сказав, «Я член дисциплінарного комітету Нью-Йоркської колегії адвокатів, міс. Паркер». Окружний прокурор Роберт Дісільва Сілва та суддя Лоренс Олман направили до апеляційного суду вимогу розпочати процес з вашої дискваліфікації. Розділ 4. Адвокатська фірма Нітхем, Фінч, Пірс Уорнер розташовувалася в будинку номер 30 по Уолл-стріт, займаючи цілий поверх. У фірмі працювало 125 юристів. Тут витав дух грошей і була ненав'язлива розкіш, що відповідає солідній організації з відомим ім'ям. Адам Орнер та Стюарт Нітхем пили ранковий чай. Стюарту Нітхему, одягненому в бездоганну твідову трійку, було за 60. Він мав вандейківську борідку. За його виглядом здавалося, що він належав до минулої доби, але сотні його суперників виявляли, що, на жаль, Мозак Стюарта Нітхема належав ХХ століттю. Він був справжнім титаном, але його ім'я знали тільки ті, кого це стосувалося. Він завжди вважав за краще залишатися в тіні, використовуючи свій величезний вплив на ухвалення законів, результати урядових зустрічей та державної політики. Виходець із Нової Англії, він був справжнім затворником. Адам Уорнер був одружений з онукою Нітхема і був його протеже. Батько Адама був відомим сенатором, а сам він блискучим адвокатом. З відзнакою, закінчивши юридичний факультет Гарвардського університету, він отримав пропозиції про роботу від найпрестижніших фірм країни. Він обрав Нітхем, Фінч, Енн Пірс, а через сім років став повноправним партнером. Адам був привабливим, чоловіком, а його розум вигідно наголошував на цих якостях. Він впевнено тримався, це приваблювало жінок. Вже давно Адам дав собі зарок не мати справ з велелюбними клієнтками. 14 років він був одружений з Мері Бет і не був прихильником позашлюбних зв'язків. «Ще чаю, Адам?» – запитав Стюарт Нітхем. «Ні, дякую. Адам Ворнер ненавидів чай, але був змушений пити його щоранку, Протягом останніх восьми років, щоб не образити свого тестя, Нітхем власноруч готував цей огідний напій. Сьогодні Стюарт Нітхем мав дві новини, і як завжди він почав з приємної. Вчора я зустрічався з друзями, сказав Нітхем. Під друзями, очевидно, малися на увазі впливові фінансисти країни. Вони вважають, що непогано б тобі балотуватись у Сенат США, Адаме. Адам був приємно вражений. Знаючи потайлову натуру Стюарта Нітхема, він був упевнений, що розмова була набагато серйознішою, інакше Нітхем не став би і згадувати про це. Питання тепер у тому, чи це цікавить тебе, адже це змінить все твоє життя. Адам Орнер чудово розумів це. Якщо він переможе на виборах, йому доведеться переїхати до Вашингтона, залишити адвокатську практику та повністю змінити спосіб життя. Він був упевнений, що Мері Бет буде в захваті, а щодо його самого – то не зовсім. Але Адам умів ухвалювати відповідальні рішення. До того ж, він змушений був зізнатися, що йому приємно мати владу. Мене це дуже цікавить, Стюарте. Стюарт Нітхем задоволено кивнув головою. Добре, їм буде приємно це почути. Наливши собі ще чашку чаю, він перейшов до другої новини. Дисциплінарна колегія адвокатів хотіла б доручити тобі одну роботку. Це займе в тебе не більше одного-двох годин. Що за робота? Щодо процесу над Майклом Маретті, схоже, що хтось підкупив одного з молодих помічників. Я читав про це. Жовта канарка. Правильно. Суддя Олман та Бобі хочуть, щоб її ім'я було викреслено зі спитків представників нашої гідної професії. І що від мене потрібне? Швиденько все перевірити, переконатися, що ця Паркер діяла всупереч закону, зневажаючи норми етики, а потім запропонувати позбавити її звання юриста. Тоді її виключуть до суду, а там, може, справа техніки. Адам здивувався. А чому вибрали мене? Ми маємо пару дюжин, молодих адвокатів, які зможуть зайнятися цим. Наш шановний окружний прокурор попросив, щоб цим зайнявся саме ти. Він хоче бути впевненим, що нічого не зрветься. Як ми знаємо, сухо додав він, Бобі не є зразком всепрощення. Він хоче повісити скаль Паркер у себе на стіні. Адам Орнер сидів, продумуючи свій напружений графік роботи. Ніколи не знаєш, яка послуга нам може знадобитися від окружного прокурора Адеме. Квіт про Куо. Тож це питання вирішено. Гара, Стюарте, Адам підвівся. Може ще чаю? «Ні, дякую. Чай був просто чудовий». Повернувшись до свого кабінету, Адам Уорнер викликав одну зі своїх помічниць – «Сідні, збери мені всю інформацію про адвоката на ім'я Дженніфер Паркер». Усміхнувшись, вона сказала – «Жовта канарка». Усі знали про неї. Увечері того ж дня Адам Уорнер взявся до вивчення стенограми судового засідання «Народ Нью-Йорка» проти Майкла Моретті. Роберт Дісів надіслав її з посланцем. Було вже далеко за північ, коли Адам перестав читати. Він попросив Мері Бет піти на звану вечерю без нього. Читаючи сценограму, Адам дійшов висновку, що присяжні обов'язково визнали визнали би Майкла Маретті винним, якби не втрутилася доля в особі Дженіфер Паркер. Дісільва вів процес бездоганно. Адам перейшов до читання свідчень Дженніфер Паркер у кабінеті судді Олдмана. Ді Сілва, ви маєте вищу освіту? Паркер, так, сер. Ді Сілва, ви випускниця юридичного факультету? Паркер, так, сер. Ді Сілва, отже, коли стороння людина дає вам пакети, просить передати його ключовому свідку у справі про вбивство, чи ви виконуєте його прохання? Чи не здається вам, що це переходить усі межі дурниці? Паркер. Все було зовсім негаразд. Дісільва. Ви самі розповіли, як це було. Паркер. Я мала на увазі? Я не думала, що це стороння людина. Я думала, що він із вашого штату. Дісільва. Що змусило вас прийти до такої думки? Паркер. Я вже вам сказала. Я бачила, як він розмовляв з вами, потім підійшов до мене з пакетом, назвав мене на ім'я і попросив передати пакет свідку. Все це сталося так швидко, що... Дісільва, не думаю, що це сталося так швидко. Думаю, вам знадобилося чимало часу, щоб організувати це. Хтось підкупив вас, щоб ви передали пакет. Паркер, це неправда. Я... Дісільва, що неправда, що ви передали пакунок... Паркер: Я не знала, що всередині. Дісільва: Отже, те, що вас підкупили, правда? Паркер: Не треба перекручувати мої слова. Дісільва: Ви зробили це як послугу? Паркер: Ні, я думала, що виконую ваше доручення. Дісільва: Ви сказали, що ця людина назвала вас на ім'я. Паркер: Так. Дісільва: А як же він дізнався про ваше ім'я? Паркер: Не знаю. Дісільва. Досить. Придумайте щось інше. Може, він просто вгадав, як вас звуть. Може, оглянувши зал засідань, він подумав, ось стоїть жінка, яку, напевне, звуть Дженніфер. Паркер. Я вам вже сказала, що не знаю. Дісільва. Як довго ви перебували у любовному зв'язку з Майклом Моретті? Паркер. «Містер Дісільва, ви вже про це питали. Вже п'ять годин без перерви ви допитуєте мене. Я втомилася. Мені більше нема чого додати. Можна я відпочину?» «Дісільва, якщо ви спробуєте встати зі сільця, я заарештую вас. У вас великі неприємності, міс Паркер. Є лише один спосіб позбутися їх. Перестаньте брехати і говоріть правду!» Паркер. «Я вам розповіла правду! Я розповіла вам усе, що я знала!» – Ді Сільва. «Крім імені людини, яка вручила вам пакет, я хочу знати, як його звуть і скільки він вам заплатив!» Адам Уорнер прочитав ще 30 сторінок стенограми. Роберт дісільва перепробував усі способи, хіба що не бив Дженніфер Паркер гумовою палицею. Але вона стояла на своєму. Закінчивши читати, Адам стомлено протер очі було дві години ночі. Завтра він закінчить справу про Дженіфер Паркер. На подив Адама справа Дженніфер Паркер виявилася не такою вже і простою. Будучи людиною скрупульозною, він уважно вивчив біографію Дженніфер. Йому стало ясно, що ні в злочинному, ні в якому іншому зв'язку з Майклом Маретті вона не перебувала але щось не давало йому спокою. Аж надто непереконливі аргументи вона приводила на свій захист. Якби вона працювала на Моретті, він вигадав би для неї надійну легенду. Але її пояснення були настільки наївними, що, схоже, вона говорила правду. О півдні Адамові зателефонував окружний прокурор. — Ну, як справи, Адам? — Добре, Роберте. Я так зрозумів, що роль Ката Дженіфер Паркер покладена на тебе. Адам Орнер невдоволено скривився. Так, я погодився взятися за цю справу. Я надовго запроторию її заграти. Адама вразила ненависть, яка лунала у голосі прокурора. Не поспішайте, Роберте, її ще не позбавили звання юриста. Дісіль хмикнув. Цим ти і займешся, мій друже, його голос змінився. Ходять чутки, що скоро ти перебираєшся до Вашингтона. Хотів сказати тобі, що можеш розраховувати на мою підтримку. Адам знав, що окружний прокурор був досить впливовою особою. Він давно перебував на цій посаді і чудово орієнтувався у коридорах влади. Дякую, Роберте, дуже тобі вдячний. Не варто подяк. Сподіваюся, що невдовзі почую від тебе приємні новини». Він мав на увазі Дженніфер Паркер. Дівчина відігравала роль пішки в цій грі. Адам подумав над словами Роберта Дісільви: Я надовго запроторию її до в'язниці. Після прочитання стенограми Адам дійшов висновку, що проти Дженніфер немає явних доказів. Поки вона сама не зазнається або поки не випливе якась інформація, що підтверджує її провину, Дісільва нічого з нею зробити не зможе. Він сподівався, що Адам дасть йому можливість помститися. Застенографовані відповіді були ясними і точними. І все ж Ад Адамові хотілося почути голос Дженніфер Паркер, яка намагалася довести свою невинність. Адама чекали на, на відкладні справи та важливі клієнти. Простіше було махнути на все рукою і виконати прохання Стюарта Нітхема, судді Олдмана та Роберта Дісільви, Сільви, але щось утримувала його від цього кроку. Взявши досьє на Дженніфер Паркер, він зробив деякі нотатки і почав дзвонити в різні міста. Адам відповідально підходив до кожного доручення і намагався виконати його якнайкраще. Він чудово розумів, яких праць варто здобути юридичну освіту та скласти іспит на адвоката. Це звання було винагородою за роки наполегливого навчання, і він не збирався позбавити його людину, доки не переконається у правильності такого рішення. Наступного ранку Адам вилетів до Сіетлу, штат Вашингтон. Він зустрівся з викладачами Дженніфер, власником маклерської контори, де вона підробляла під час літніх канікул, та деякими з її колишніх однокурсників. Стюарт Нітхем зателефонував Адаму до Сіетлу. «Чим ти там займаєшся?» Тут на тебе чекають важливі справи, Адам. Надто довго ти поруєшся з цією, Паркер. Тут виникло кілька запитань, – обережно сказав Адам. За кілька днів я повернусь, Стюарт. На тому кінці дроту запанувала тиша. Зрозуміло. Не треба витрачати на неї більше часу, ніж потрібно. До того часу, коли Адам Орнер вилетів з Сіетла, він знав Дженніфер Паркер не гірше за неї саму. Він створив її подумки на підставі почутого від її викладачів, однокурсників, власника контори, де вона підробляла. Цей образ зовсім не схожий на той портрет, який намалював йому Роберт Дісільва. Сільва. Якщо, звичайно, Дженніфер Паркер не була майстерною актрисою, вона ніяк не могла брати участь у змові з метою звільнити такого злочинця, як Майкл Моретті. І ось тепер. Майже через два тижні після того ранкової розмови зі Стюартом Нітхемом, Адам Уорнер стояв перед жінкою, чиє минуле він досліджував з такою ретельністю. Хоча Адам бачив її фотографії в газетах, але без косметики з мокрим волоссям вона виглядала просто приголомшливо. Мені доручено розслідувати вашу участь у процесі над Майклом Моретті, міс Паркер, сказав Адам. Ах, ось як. Дженіфер відчувала, як у ній закипає лють. Вона ніяк не могла змиритись, що вони не давали їй спокою. Їм хочеться, щоб вона платила за свою помилку все життя, але з неї достатньо. Коли Дженіфер заговорила знову і його уластримтів. «Мені нема чого вам сказати. Тож так їм і передайте. Я зробила дурість, але, наскільки я знаю, немає закону, який карає за дурість». Окружний прокурор вважає, що мене підкупили, вона зробила жест рукою. Якби в мене були гроші, невже я жила б у таких злиднях? Голос і зірвався. Я мені байдуже, що ви зробите. Я тільки хочу, щоб мені дали спокій. А тепер ідіть, будь ласка. Розвернувшись, Дженніфер увійшла у ванну, силою зачинивши за собою двері. Вона стала навпроти дзеркала, важко дихаючи і витираючи сльози. Вона знала, що поводилася безглуздо. «Дура подвійно», – похмуро подумала вона. Їй треба було поводитися з Адамом Уорнером зовсім по-іншому, замість нападати на нього. Їй слід спробувати пояснити йому, що сталося. «Може, тоді її не позбавили б», – звання адвоката. Але вона знала, що все це марно. Наступним кроком буде виклик до суду, і машина почне діяти. Її справу розглядатимуть троє юристів, які дадуть свої рекомендації дисциплінарній комісії, а та, у свою чергу, губернаторській комісії. Рекомендація відома, нап... відома наперед – позбавлення звання юриста. Їй буде заборонено займатися юриспенденцією у штаті Нью-Йорк. Єдина радість, гірко подумала Дженіфер, – це те, що, що я можу потрапити до книги рекордів Гіннеса як юрист із найкоротшою кар'єрою у світі. Вона знову залізла у ванну і тепер лежала, відчуваючи, як тепла вода потроху знімає напругу. Вона надто втомилася, щоб думати, що з нею буде. Вона майже заснула, коли охолола вода, змусила її повернутися до дійсності. Вона гадки не мала, скільки часу пролежала у ванні. Неохоче, Дженніфер вилізла і почала витиратися. Вона вже не відчувала голоду. Після розмови з Адамом Уорнером у неї зник апетит. Дженніфер розчесала волосся і намазала обличчя кремом. Вона вирішила лягти спати без вечері. Вранці вона зателефонує і домовиться про поїздку до сіетлу. Відчинивши двері ванної, вона увійшла до вітальні. Адам Уорнер сидів у кріслі, гортаючи журнал. Він підняв очі і побачив перед собою оголену Дженіфер. «Вибачте», – промимрив Адам, – «я…». Зойкнувши від несподіванки, Дженіфер зникла у ванні, і накинула на себе халат. Коли вона знову вийшла з ванної, обличчя її палало гнівом. «Допит закінчено! Я, здається, попросила вас піти!» Відклавши журнал, Адам сказав, «Міс Паркер, може, ми поговоримо про це спокійно?» «Ню! Ні!» – Лють переповнила Дженніфер. «Мені нема чого повідомити вашу, вашій дисциплінарній комісії. Нехай котяться до біса. Мені набридло, що на мене дивляться, як на злочинницю!» «Хіба я назвав вас злочинницею?» – спокійним голосом спитав Адам. «А хіба ви не за цим сюди прийшли?» Я сказав, навіщо я прийшов. «Мене оповноважили провести розслідування та видати рекомендації». «Позбавити вас звання юриста чи ні? Ось я хочу вас вислухати. Зрозуміло. І як мені підкупити вас?» Обличчя Адама скам'яніло. «Вибачте, міс Паркер». Він підбився, підвівся і попрямував до дверей. «Зачекайте». Адам повернувся. «Вибачте мені», сказала Дженніфер. «Я в кожній людині бачу ворога. Вибачте». «Я приймаю ваше вибачення», – Дженніфер раптово згадала, що на ній старий халат. «Якщо ви хочете поговорити зі мною, то я спочатку переодягнуся». «Добре. А може, повечеряємо разом?» Дженніфер не знала, що відповісти. «Але… Але… Я знаю один французький ресторанчик, який чудово підходить для Інквізиції». Це було затишне бістро на 56-й вулиці. Про це місцечко мало хто знає, сказав Адам, коли вони сіли за столик. Воно належить одній французькій парі, кухня просто чудова. Дженіфер довелося повірити Адаму на слово. Вона була просто нездатна відчути смак їжі чарівний чоловік, розумний і цікавий співрозмовник. За інших обставин Дженніфер отримала б величезну насолоду від такого вечора. Адам, як міг, намагався розвеселити її. Нещодавно він повернувся з Японії, де зустрічався з високопосадовцями. На його честь було влаштовано бенкет. «Ви коли-небудь їли мурах у шоколаді?» – запитав він Дженіфер. «Ні», – він посміхнувся. «Це трохи краще, ніж коники у шоколаді», – він розповів їй, як минулого року палював на Алясі, де на нього напав ведмідь. Він говорив про все, тільки не про те, навіщо запросив її сюди. Дженніфер готувала себе до допиту, і коли Адам торкнувся цієї теми, вона відчула, як все її тіло напружилося. Покінчивши з десертом, Адам сказав: "Я хочу поставити вам кілька питань. Тільки, будь ласка, не хвилюйтеся, гаразд?» Дженніфер відчула грудку в горлі, будучи не в силах вимовити жодного слова, вона мовчки кивнула. "Я хочу, щоб ви докладно розповіли мені все, що сталося того дня". Спочатку Дженніфер вороже ставилася до Адама, заявивши, що він може робити все, що хоче. Але сидячи з ним за столиком, слухаючи його спокійний голос, вона відчула, що їй зовсім не хочеться чинити опір. Уся картина настільки яскраво стояла перед очима, що їй боляче було навіть думати про це. Більше місяця вона намагалася все забути – а тепер мала згадати знову. Вона переривчасто зітхнула. Гаразд. Запинаючись, Дженіфер почала розповідати про події того дня. Поступово вона почала говорити все швидше і швидше. Адам слухав її, не перебиваючи. Коли Дженніфер закінчила, Адам сказав, «Чоловік, який передав вам пакет, чи був у кабінеті окружного прокурора, коли ви складали присягу?» «Я вже думала про це». Щиро кажучи, не пам'ятаю, там було б так багато людей, і я нікого раніше не бачила. І цю людину раніше не зустрічали? Дженніфер безпорадно похитала головою. Не знаю, думаю, що ні. Ви сказали, що бачили, як він розмовляв з окружним прокурором перед тим, як підійти до вас та передати пакет. Ви бачили, як окружний прокурор передав йому пакет? Ні. Ви впевнені, що та людина дійсно розмовляла з окружним прокурором? Чи вона просто стояла поруч з ним? Вибачте, у мене все змішалось у голові. Я, я не знаю. Як ви вважаєте, звідки він дізнався, як вас звуть? Не знаю. А чому він вибрав вас? Дуже просто. Він, мабуть, розглядів у мені ідіотку. Вона похитала головою. Не знаю. Вибачте, містере Орнер. Це був великий процес, сказав Адам. Окружний прокурор Дісільва давно полював на Майкла Моретті, поки ви не з'явилися, Моретті був у нього в руках. Не думаю, що окружний прокурор вам це пробачить я сама не можу собі пробачити. Дженніфер не могла звинувачувати Адама Орнера за те, що він робив, він просто виконував свою роботу. Вони хотіли її знищити, і це їм майже вдалося. Адам Уорнер не винен, він лише був знаряддям у їхніх руках. Несподівано, Дженніфер захотілася залишитися однією. Вона не хотіла, щоб хтось бачив її страждання. Вибачте, сказала вона, я, я себе не дуже добре почуваю. Мені хотілося б повернутися додому. Адам, вивчаючи, подивився на неї. Може, ви відчуєте себе краще, якщо я вам скажу, що маю намір рекомендувати комісії не позбавляти вас звання юриста. Дженніфер знадобився час, щоб до неї дійшов сенс сказаного. Вона уважно подивилася в його блакитні очі за склом рогових окулярів. Ви серйозно? Для вас дуже важливо залишитися юристом? Дженніфер згадала батька. Його затишний кабінет, їхні розмови, довгі роки навчання в університеті, свої мрії та надії. «Ми будемо з тобою партнерами, Дженні. Давай швидше, отримуй диплом юриста». «Так», – прошепотіла вона. «Якщо ви змогли витримати такий нелегкий старт, то я вірю, що ви будете хорошим юристом». Дженніфер вдячно посміхнулася. «Дякую, я постараюся. Вона знову подумки повторила «Я постараюся». Тепер її вже не хвилювало, що їй доводиться ділити скромне приміщення разом із приватним детективом та збирачем податків. Це її адвокатська контора. Вона є юристом і може займатися юриспруденцією. Її охопило почуття тріумфу. Вона подивилася на Адама і зрозуміла, що все життя буде вдячне цій людині. Офіціант почав прибирати зі столу. Дженніфер намагалася заговорити, але їй хотілося і плакати, і сміятися. «Містер Уорнер, після того, що вам довелося пережити, я думаю, ви можете називати мене Адом». «Адам!» – серйозним голосом сказав він. «Адам!» «Так, я думаю, що це не вплине на наші стосунки, але…» Дженіфер застагнала. «Я просто вмираю з голоду».